كما صلىت وسلمت وباركت وعظمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد يكون الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حببا فمنها ياكلون فمنه ياكلون سبك الله العظيم të ndërruar bësimtar, Allahu Gjelle Gjelaluhu, namazin e gjumaz, kabul, insha Allah, hajin prej gjithë hajjive, Allahu e pranofte dhe kabul e bop, e bop të Allahu kabul qdo pun të mirë, me të cilën mirën muslimantë dhe i largost nga qdo pun e keqe, në të cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu, sësht i pajtuar dhe hidro. Ne, ne, e kemi hapë temën tonë që ishë në gjumonë që ka lojnë në lidhe me fjallën punë, temë të cilën Allahu gjëlle gjelaluhu e madhërojnë kurani kërim, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, e së qaroj qartë. Në hadisët e ti të shumëta të panumër, në lidhe me atë e që ne kemi vendosë të di gjumonëja, apo eventualisht e dhe gjumonë që vjenë, ti spjegojë momentit Muhammed Musapah sallallahu alaihi sallam për punën për vlerat e saj madhrimi i islamit sistematik i tëli ardh special për të regullu qeshqen e asaj që për të regullu në këtë botë është e nuk mund të të ndryshe përveqëse me pun islamin fejë sistemore për të cilën fejë shumë fëllë në kohët e fundit Ajo u rëmi me loj-loj shpithje për mrapa me tunit, që i ndodhen muslimanve në shekuj që ka lua në fund, me loj-loj pretejkse dhe shpithje profesionale nga njerëzi që nuk janë musliman, se kinë se mrapa me tunia muslimanve qenë ka mvarun me ferë, ajo që muslimanët i la marë qenë ka shkak, feja që posedojnë muslimanët, e këtë gjënë, Duhet dit or mir besimtarë, duhet pas shumë kujdes se kjo krizë që ju ka ndodhur nuk ka shprehja faji që po thojnë tjerët. Nuk ka shprehja faji se papuna që ju ndodhi muslimanëve është elementi i këtij fatë, por është për një gjë krejtësisht tjetër. Është pse muslimanat nuk janë shumë fatar e jo pse muslimanat janë fatar. Këç definicioni i jonit desit sotit në lidhe me kodin e bisedës të cilëm ne do të a shvillujmë sotin shallahu ta'ala. Pra, po fillujmë prej fjalinës të cilëm do të a përsërisim, ne jemi kështu, jo prej shumë musliman lëket, po ne jemi kështu që shemi prej pasaj që ne prej fesë sotin jemi lërgu. Inderuar i gjëmat, elementi, krijesor prej elementëve përbërësët shtidini, pa të cilin kjofa nukban ashkja lëpun Allahu Jelle Jelaluhu në Kurani Kerim tësë vje gënë qartë dhe të vje lojmë prej ajetit të partë sëbë në numërin 35 në surët jasim Allahu Jelle Jelaluhu ka thonë bismillahirrahmanirrahim wa ajetun lëhumu lërdu lëmëjtah ahjëjna ha unë më ndojë se ashtë të qëlluar edhe për kamoti edhe koha edhe stina në të cilin jemi me ndoj se përpozët mirë edhe ashtë të që qëlluar ka thonë shembul i qartë ajen këtë ajet dhe me thonë shembul i qartë shenë të reguës i qartë tha Allahu Gjelle Zheleluhu që onë prej muslimënve kërkoj pun ashtë toka e vdekur gjatë mujve që ka kalu tha ahja i naha Me sinin e parë të pranëverës, sa Allahu gjëlle gjëlelu e kam njallë atër. Me sinin e parë të pranëverës, e kam njallë atër. Për shfar arsie, Allahu nuk e ka liëdh me duqonën, për shfar arsia Allahu nuk e ka liëdh punën me servisin, për shfar arsia Allahu nuk të e këtë fabrikat, për shfar arsia Allahu nuk të e këtë anirën, edhe nuk të e këtë hotelën, Për shpararësia Allahu nuk takë aeroportën, kejtë këto janë vendë pune, po të takë tokën. Tha, wa ajetun lehumu lë ardë, tha, shembul, shenj, i qartë të reguës, për njerëzit që unë prej ative kërkoj. Punë nëse dojnë të jenë të zhvilluar, tha, kam Allahu gjëllë gjëllë u në këta jetë tokën. Pëse tokën? Pëse ato që i takëm jo? Për të të të të të të të të të të të të të t se ato që i cekëm sa Allahu gjëllë gjëleluhu ato mësë pari vejën në tokë numër një mirë pa e nuk e ka lidhë Ket me ketë pa e ka lidhë me një gjojnë qëtër sa ahjëjna ha sa e kam gjallë e kam gjallë me sinin e pranverës në jetët qërë e lida Allahu gjëllë gjëleluhu ditët në të sinët jetëti duke i për jetu ato ditët a janë befasi e modë për atë që i modë në zemër se sot në të dita ka lënjoni për rrug me kera për në kom edhe i lishon si të majt ashe shat gjelbert. gjelbrim shumë i shpejt në onën qëtër kur të lishon si të i do kësë dhe më tëja për kakion kur të shofin në onën qëtër dhe shka u vo parë dhe duke bashkac këto janë ato dita për të sinet Allah u flabën kura një kerim edhe thot ua ke dhe li ke to kërra gjun ta kështu do të rjunë gjallin esër e lidhme diçka alam ta ke dhali, ke lëkuruj, ta kështu dhe të rinjallëni, kështu dhe të dilni, dje ke pa për e mëntoni në burrin tanë, e barë, së dhe ke, ka zhuagimi jëtë, e ke pa të gjelëbërë, pra kështu ashtë, kështu një ditë linë, një ditë ti e tonë, edhe rritë është e fashë, edhe mëndoshtë ta sëtë, ajo onë e pabesimit të cilën, e kontrolën djallën e zemrën e muslimonit, Fad, yo, jale jale u kri këto jo tha Allahu Jelle Jelalu në planë dherë e shepa a krija jo këto dita a ke të mundshme me pa a shkri pa qëtë i thip ti keme u rinjallë dhe njëherë këto kjo dhëtë ndodhë me ti e në alëmëri në shpejtë insha Allahu Ta'ala sa wa, wa ajetun lehumu lë ardu lëmëjta ahjajnaha wa akrejna min habdan ta minuhu ta kulun sa edhe në zjeri Allahu thamë me madhri në ti me kokra mu për këta të okën e të jake thamë zjeri unë kokra nga të cilës ju hali nga të cilës hali qka ka kuptimin kura një kërim kura një kërim kokra prej të të, me të cilës të usheni e ka kuptimin ju mu për ato jeni të nga e ka kuptimin ju patas mund dhe një fare që lini final i juaj në këtë bot janë kokrat Kokrat për të sënët mjështri, tha Allahu jam angazhuan me madhriën tim, realitet, unë nuk angazhuan, po urzënoj me i bërë ato, që ju nuk kërin me të fare, kur njit përbashkët. A u përmenë kokra në kurani kërin, në ban Allahu me die, se ju njërzit, këtu s'ka shkendë, këtu s'ka dituri, këtu ka mundet me pas shartim, edhe diska qëtërten, që ka shumë e fjesht, por nukon dërtim, nukon zhvillim tjetër për të posa saj, qëka Allahu gjelle gjelalu ka fënë kërijim, ki nga të fara të kam të halëm. Fa fa'liku l'habbi wa nëwa, ka fënë kërani kërim, suratë o la nëram, nëzgjuzin shtatë, fa'liku l'habbi wa nëwa, unë jam ajë zëti tëli, fara të që këni hëmë përra në mërë apë në mjësë, unë jam ajë tëli atajë bëjë, Bujko haron, aj, se ka për që dherë. Inshallah, Allah, u si a shku në përgjuna, a të të i kam hartit, farat. Aj, të të i kam hartit. Allahu nuk e përmen, kura në këri i mas një harë këtë term, i kam hartit. A e përmen termin që të rëzot, un i bi, farat. Fët, un i kam kryu, farat. Ju në përmet kësaj, këri mundësi me pa madhërijën ti me dhe asë gjohë, që të rëzot, e ju që ka bani pra? Ju i hevni ato. Ju i hevni ato ka, ka thon. A para, فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ سورة الواقعة تنقل دي سورة الواقعة قال فان افرأيتم ما تحرثون أيشفني يا مسلمانه شكو مبيلني ثا أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ثا يطيب يميلني أو هو يميلني كشطور الله ونكرم الكريم أيو يميلني عطا أو هو يميلني أيو يبيني عطا أو هو يبيني برابوي كوثت دوت بسان كشطور اون شيتا فار Allahu dhelle zelalu tha, unë i bina ta. Në fali kul habbi wa nëva, tha unë i qaj fara të juve në tokë. Unë i bani që i pipi, ato që pip, i janë me një pip, dëbin, alë ato që i janë me di pipa, ato dëbin. Unë i bani ata. Aja puna jemë. Inderuar i gjëmat, nuk jam në landën e besimit, përshka këse këto ajete të bojnë pjesë në landën e besimit, unë jam duke së një gusë të një qeshje e tila në islam e ka emnin punë që është që prej të cilës më varë që do gjo, Allahu e lidi me tokën e o me ka, me kokërës. Dijonën këta jërë. Tha hjej i naha, e njali unë më pranverë, në synën e pranverës që do gjo, edhe ju qitë një kokërë, unë, unë i njali, unë i bia ta, sa minë në hotë kullun, sa juhani. Juhani edhe haroni me thonë, bismillahi, rahman, rahim. Juhani edhe haroni me thonë, elhamdulillah. Juhani edhe nuk e Edhe parketan Kur'an-i Kerim tha: "Wa qalilum min ibadiy ash-shakura." Pa pazhica po thojm faleminderit o Zot. Pazhica po thojel elhamdullillah. E shumica po madhrohen atë, po e madhrojn vat vetën atë. Kim se dha ata kontribuan, po ato praptuën dhe nuk dhanën tjetër. Po harruan se farat janë të tkurkuj. Harruan se Allah u than Kur'an-i Kerim sura Ibrahim: "Wa ataakum min kulli ma saltum." Tha ju kam dhënë prej gjitha gjanave që i nga i të durët e dhe lipët. Uajnë të udhënë e amatë Allahi la të hësuha, me i nëmru sa të mirat e mija sa Allahu është e pamundun. Pa e teki në njësë, sa të mirën teme, një të mirë prej të mirave, s'keni mundësi me nëmru. Gjronin në vetë asë pa mundën rrushin në vetë, e pa mundën bimët në vetë, pa mundën ngjyrat në vetë, e pa mundën e pa mund. Çdo gjë në këtë botë as para Allahut Jellalul e pa mund. Çdo gjë në këtë botë para Allahut as e pa mundën. Edhe numrat matematikor, sot janë halal pa mundën, prej zbulimit të zeros e këna janë pa mundën. Po për, mu për këtë çak Abu Hanifa në kongresin e lëndës së besimit ka zotë nën Bagdad, u përgjigj prejni Një përgjigje që e patë matematikore të shtruar nga nëmiqët se a ka zota s'ka, i than ato se kush ashtë si, si e numrën të Allah i ta në tanë, sa une numrën një, sa kush ashtë para ati, sa ju si të më kalzoni kush a para numrit një në matematikë, sa atë hara dhëllë dhëtë ju të regojtë, sa në ato para numrit një s'ka, sa para Allah i tanë s'ka keter, sa numrat matematikor, pra edhe një për ju lejmëroj, sa para te që ju se si dini, ato vetë Ato kanë vetëm fillim, edhe mbarim nuk kanë. Inderuar I nderuar i xhamat, këto janë të mirat e Allahut xhallaxjalalu, qi nuk nuk kanë, nuk kanë fillim ato, edhe nuk kanë mbarim ato. Praftan Kur'an i Kerim, vetëm ni, sene numroni në fare. E çka duhet, çka të bani pra? Tha xhenë ju, besimin e shëndosh të mbështetjes juaj në besimin e Allahut xhallaxjalalu, nëpërmjet kësaj pranverë, edhe asaj, nëpërmjet kësaj pranverë që po ju srat në atë që në Islam ka e kaim në pun. Sa ja, ju م diyعه اللهم يأكلون يأكلون حيث نحن رعب حيث نحن محزن حيث نحن نحن علايف حيث نحن نحن علايف لأنه جؤ plugin لا يرحب وخاص شكرا خاص ذاو وخاص و جعلنا منها و جعلنا فيها جنات من نخيل وعناب فالله durability يقول ce يكون تكون صريحة لكن estás فSen ban ندي ya تقرأ Po të rafsh për kam të juve, e bona me kopshte të ndryshme të ndërtuara mirë nga hurmat, edhe rushi, edhe vneshte e pregla e qetra. Këto di i seki, Allahu gjëllë e gjeranurë botën islame, kanë qenë bereqete më të shubiqme, mu për ata i seki. Pa këto zati botë a islame s'ka jetu kur, mu për këta Allahu rësullajnë haditha, kush ka hurma me vetin deve, mësja bani dërtin se i ka të gjitha. Kush ka çumse me veti, mos ia ja bani dert të kësaj ka të gjitha, për gjitha gjonat e humbura, vjen ai vua ai në kanon kur ti gjeni rrugësh ka më ju bë, e pyetën për delen, thashë në shpellë i mronin, e pyetën për parat që gjenden rrugë thashë ka të bëjmë, thashë në shpellë tha lajmëroni, mani një vit nëse një vit nuk lajmëroni Zoti, jipni emrin e atij sadat, e pyetën për devën, thashë ka të bëjmë kur ta xojm kur ta xojm devën e huaj, sa malaka walaha Ta qëka kemë e ta, ta Ujën e ka mrenda 500 litra Engarkuar nashmir mrenda Tërë ta gjojnë zotë një a i vetë ke punë me ta fare Ajo sa ajotja Leja ta Pra kush i ka këto i ka kejtë Inderuar i gjemot O besimtar O i ri Gjitha këto që ne për i thojnë në gjami po ja prakim vetëm ka një skajt për e vlojmeve për shkak se gjdo skajt do ligeratan veti edhe atë e shumë të nzeta e na po i cekim skajt na po i cekim krenat e pjallve të kurani kërimit gjennat sa kopshte kopshte me hurma të ti s'ka hurma të ti ka bësta të ti ka rasade të loj lojshme të ti ka spet të ti ka patlijan të ti ka rush u hanem Osa gjërna, fiha, mine lë ujun Fa Allahu dhe banëm Laj, laj, burimesh Laj, laj, luginash me uj Qitjata i shfrizon Edhe i shqyqon si turki ujin e pozantit Këtu i shqyqon Me sigurit du t'ju interesoje si e ka shqyq uji turki në pozantit Edhe qka asha i pozantit faktikis Pozantit a një vend turqi Asht një qitet shumë i bukur me një vend turistik Në një kodër për radhave verës ka bur, del një kruq kush e ka parka, po kush e ka palë pa, ta shofe. Del një burim me ujë shumë të bukur, aq i shpejt, aq i fuqishëm uji ka Savardari. Aq i fuqishëm sa turqit i vunë një muru del prej kodrës me prit shpejtësinë e tij. Atë del me fuqishëm. Erdhën një herë ti mirë me këtë punë prej larg, edhe i thaf turqive, "Ki uji këtu, a moat i buron me këtë fuqi?" I thanë ato turqi, turqisht i thanë ulë po e vom shp. O, tha Moti, oh, tha, moti me shekuj Tha, me shekuj, buron Tha, siz hajvan gjibi bakara, po, tha Ju si hajvan për e këshirni ka për buron ki, Që disa shekuj Me ketë tension të lartë të shpejcijë A në gjithë e dim për e uj qka, qka fiton këtë botë, qka në dherët Hala, je në fazën E ujit, e di ku je Me ujnat, e di ku je A ke dëshirë me ditë ku je Sa i përket ujnave Dive, si vetë, ka të një tonë kanë ra në gjirit rasadit, tu i vadit rasadit. Halas, kemi arrit, mësë me ra në gjirit rasadit, me hinkë, tu e mëshinkët divet, kanë ra. Aqë kemi arrit, sa në kohën e ademit, edhe gjemë të ademit, kanë ra në gjirit rasadit. Aqë kemi shkute para, pinë kohën e ademit, që te jemi halas, ndëruar i gjemot, <coughs> odhë lau i im, i dashur, Allahu gjëllë gjelalu, kër i ka thonë një gjanë, kër anë i kerim pun, Këri ka sonë punë, këra një kërinë, e këtë është ne e vetë nga të regonë qartë, kësaj që në në islami sojmë punë, e ka kuptimin e angazhim. E ka kuptimin e angazhim. Në metëm në muslimanët metëm, tu i pa qërtë. Ditë pas ditë e zbulim, pas zbulimi, e ma në fundë në erë zbulimi majri, se do po presin hekrë me ujë. Në shtipje në disa miliona atmosferave, po prejësin brinerë, me brinerë të ujit, po e prejësin hekurin. E tash neve në metë, do me bethu më një herë, a do me thonë, e dhe që kjetë më, e dhe që si për po në shqit një. E këto janë matë meqmit e popullit. Se në këtive duhet me lënë dajma, me uj, me prejhekrin, apo. Ka dal, ka dal, ti hoqo, do të në thuish, se me drupe do të prejësin hekrin, do. E kështu pra, këtu jemi, këtu jemi në këtë fatë Nuk kemi hez para, jos kemi hez para, kemi shku mrapa, kemi shku mrapa, jemi të shku ha la mrapa gjëmatin dërshëm. O fa të gjërë në fiha më në lë ujën, ta Allahu gjëlle gjële ju bëna, loj loj burimës, loj loj ujna të shpejt, loj loj ujna të nga dalshëm, ato të nga dalshëm i të përdi shka të shpejti të përdi shka qëtër, Sa Allahu jallalu jlaluhu un ku e vjen a dorën atij u bë mirë se un e bëna ti u inj natrëdhën për i kodrës e në në rëshitje për mras që gjithë mjerdhjat jav shehajrin un nuk ju faktikisht un nuk, nuk i han komplikova me krijimin tem as një punë un nuk i bëna ti u inj dalin mras e maltsori mos me pas me pi me xhuki me kopa djë un i bëna ti ato dalin mëje e kej, të rrihedhin për ke ta kapin edhe dobit edhe njerin e par të jeton mës nënt e pastaj qer Po ju të shfridzoni ato Ju të shfridzoni ato mirë Ju të shfridzoni ato në maksimumet E mënirave të shfridzimit ative Tha o fëtë gjërna Nuk ka thonë Allah O akhrejna Ska thronë kam zërë për ju i tokë Ka thonë o fëtë gjërna E kam bo që ajë të plasë kur dalë E kam bo ata Ujnë I kam shpërthit ato Në mënirën e shpërthimit Me dalë me nëzitim Me raë me nëzitim Me i shfridzuti ato mirë Për dhe kësaj, popëllë i johën, në do shta, i thojnë dhe një harë, a thua, këkë johë mutlakë për në hojë gjësa johë? Wë bëjëtëqë i Allah, jë gjallë lëhu më kërëgjën, wa jërzukhu min hajësu la ehtësib. Në anë kërën i kërimë surë të talakë në ajetin dhe dhe tëra, Allahu Jelle Jelalu thëtë, o njerë, ata që janë të devotëshë, edhe i kanë Allahu Jelle Jelalu frikë, për punë Atoji i tutën Allahut, prapë e kohaim në rregullos sa kanë derth, sa se ja vjap unë aty me pikat që kujtojnë ato. Kam vërëjtjet e mia te shpjegimi i fjalës Allahut nga ulemat që kaluan nga për këtë terren e para nesh. Sidomos i kam vërëjtjet e mia te shpjegimi i këtij ajeti, te cilën shpjegime i kemi ndëgjuar vetë në vite, edhe i kemi ndëgjuar si na, se kush i tutot Allahut Allahu i jap me honger pati, çisbi nai, ne munira ne vet, mos ne besu kështu si je musliman. Ska nevojë malmufal hiç. Nëse këtu nuk beson. Po Allahu xhelal xelalu ku i thot devçmëri, devçmëri thot aj punën, kur njeriu kapat për shkaqet e rezultat e një punës, te cila arrin derte një rezultat nëpërmjet asaj pune, edhe kjo është devçmëri. Nuk as takua me ugo muslimoni pa muh nuk, nuk i sojnë takua në islam muslimori me qenë njeri i mërthim edhe i veshën me lesh, i mështjelën me lesh edhe me me i taj sa Allah u gjelë në gjelalu mu e mjapë me hongër se unë pëjtut në ati frigë Allah u ta është të mësësh shumë prej frigës Allah u gjelë në gjelalu të lezësh shumë prej frigës Allah u ta është të shkojsh shkoll prej frigës Allah u ta është që gjalin të të të të të të të të të të të Allahu ta është që ti të mjështëri jot, mos të bajsë duqanin e ati dë një dam. Prej frigës Allahu ta është që gjali jotë shirak, të majsëri tjaru në ati duqanin, edhe mjetës ka i ka ble mirë. Prej frigës Allahu ta është që në zanë si jotë, ti këtë katërshë në shkollë të losom, mos ti pranën ato fare, edhe ta ngazho që notët ati tjenë matë mira. Prej frigës Allahu ta është shimsusi, kur të hi kur të rezil janë minutin e partij të erin minutin e mram, kejtë në thimë të bojë. Prej frigës Allahut ashtë i hoxha me koti banë punë të veta. Prej frigës Allahut ashtë i njerëzit që të rinë kofim e rujt kofim i në emni në Allahut bës flenë ati. Kejtë kjo ashtë frigë Allahut dhe le dhe le lu. E për fatë këtë dhe e ka ngu frigën Allahut ndrishë. Se ashtë frigë Allahut ndrishë se ngu si kërkan e së tonë prej kësaj frigët mikt Nuk e ngut se dhe atë shke e vatshke, ke e farb me ngut pëse i tutë është Allahot. Inshallah, jemi kuptu. Unë e di që jo, jam i vetë dishëm se jo. Po kur thomë unë e jo, nuk e plagoj gjëmatin pëse ju thomë jo se su kuptu se e di se jo. Edhe kjera është pjesë e dërë si të turnë, i ndëruar i gjëmat. O oh, dhëllavë jam, o oh, të i që ke arë me falë namazin e gjëmat. Fjala dhe vëqëmëri, fjala frigë. Në kurani kërim ashtek në disa cindra jetë, në loj loj mënirash. Në loj loj mënirash. Allahu Gjelle Zelenu tha, ja Musa, o për nga marijem, o i dërguar i për matë mëdhajve pesë që i kam dërgu në tokë. Tha tje dhe vlavijot, shkoni të Firauni, idhaba ila Firauna, fa kula lehu. Haqqonit e Firavni të ditë E dhe thuni Laallahu jete zekkar Ou jekhsha Fa thuni nëti të tutët Allahu djelle jalaluhu Dhe dhe shanuhu Musa të Inna në khafu Nga potutemi Kësto të thani Inna në khafu E njëtëgha Fa potutemi së Firavni Për në abandë një intri nga krië në shië ati që e koh Jë thallahu të dhe Haqqonit Inni ma'kuma fa uni jam me Juve. Hetni tudet sa uni jam me Juve. Inni ma'kuma asma'u wa ara. Fa eden be joy mir on sa Allah edhe ju përfjellit edhe ju mir. Pra sen ka marrë ti me utut, po çhen ka marrë ti Allahun tan kur tutesh mos me pas me vete. Sa me utut sa tur? Njërzit utëm prekuj. Tutën prej ukit Hete, mëre një prej katunarve të në, që të lej e agje, që të lej e në atëra gjenar Thujt dhjil rrit, qka pa? Dhe tutën Tutën prej politit Tutën prej plakut, tutën prej qenit nudhe Keti njërës që të në qëtë në borë mazdarke Me katër vetë dush me qitë për jashta në borën Me hesna për o borë pak Kështu në puna, tutën Tutën gratë prej derës Pre asaj frike që i kemi spjegu në gjami e sil Gratë kur të vinë të dera të emë qelë derën pak tutën, që a ti bashkë të e qelë dhe të emë qelë ashti tutën, mas dherën, se ka emë në tutën e mas dherën. Tutën! Inderuar i gjëmopë, qënë ka turpë me u tutën, po qënë ka turpë që të se mundës e ka lajmru frikën prej firavunit, Allahu sa jo, hësti, inni ma akumat, a unë jam me ti. E qëka ta marmenjat, si e me ndonë ti, që ti të bëshë trim pa Allahu në gjëlelu u që ti të më stutësh Allahun se kej me veti, si e më ndonë këtë. Pra vetëm një palë nuk tutët. Nuk tutët ajo që ashë më shtetër në Allahun gjëlle gjëlelu, edhe ati i frigotë. E tani më varët se shkala e frigësat, se ti ashë ngritur frigës dhe Allahun gjëlle gjëlelu, hu gjëlle shëllu. Goma një të të këllëa, jë gjallëhu më kërëgjën, ato që i tutën Allahut, ju banë Allahun rrugdali ative. po unë paske gojë kështu. Ajë që i ka dëshirë dhe ka marak me gjujtë, edhe i rinë kogë gjithë morë një, një historirë, në karjerën e gjyëtijës ati, një uke me vra. Këtu i ka menë dajma, kur të vras një uke, unë kur të mbys një uke. E një ditë delë më la gjeve, e dhe një uke kreq me një venë, anë pa, pa, pa qifti, pa pushke dhe dhe me vra një uke. Në qëfar gazë dhe dhe me vra uke në kështë, unë i tutë në Allahut gjellë gjellë luhu unë i kam Allahut frik unë të pesë pra kim me këtë nivell të frikës Allahut gjellë gjellë luhu a ban me dal me vra një uke dorë në gjep a kam unë si ki këtë pun me bëvë se i tutët Allahut ki ka rej ki Allahut nuk i tutët po mirë në aspektin qëtër a kam unë si ki njeri me adhon janë një zetë gjemë të mahalës me vetë edhe me i thonë, me frikën në Allahu të mbrojti i këto. Unë thamë, nuk ka munë ciki me i mbrojti, se duhet me ditë me qka me i mbrojti edhe si mbrojnë ato. Inderuar i gjëmatë, Allahu gjëllë e gjëlaru në ka urnu në eve në punë, po në ka urnu me i ushku në shka aqeve të një punës mrapa. Mësusi në shkollë në klasën e parë, atje i spjegojnë gjermat edhe i spjegojnë, i spjegojnë disa numra, reshtet matë vog Mirë pa i përdor një metodë shumë të bukur, në prej nëzansave lip një mjetë e ka e njën vizore, atë duhet me e pru nëzansi. Prej nëzansave lip një mjetë e ka e njën trekanç, atë duhet me e pasaj. Prej nëzansave lip një mjetë e ka e njën kandëmëci, a i duhet me e pasate. Pra, për të shvjegu njësia mësimore, edhe nëzansi duhet me i pose duhet disa gjona. Edhe si për me qeni sukseshën, për me tregu se i tu të shalaut për të kalu njësia mësimore mirë disa mjetë të dush me i pas me vetit i dush me pas trakansh dhut me pas lap dhut me pas kandmat dhut me pas vizore edhe dhut me pas një send qeter qka ashtë shumë në rancin shko dhut me pas gum me vetit po qatë gumën se me pas ja ti me fshi ku ke gabuja me ta fshi qertë gabimin njonën për i tu dhijave e rebele, nëzënë sa të rebele a fshinë me gjishtë. Ato i vend të leturës gjishtën, e kushë e kanë fshinë, e kanë përshkli, e kanë bohë heloqë, mona dhe venë së në shkrujnë. Me gjishtë ka fshinë. Me gumë, me gumë duhet me fshinë, që të shkrujsh prapë në ta. Allahu gjëlle zhelelu ka thonë, fa atë të bi'i sejje, rësullari sa të sëramë të më falmi, fa atë të bi'i sejje të lë At gabim gabimin që e bon e bën një të mirë mrapa. Ajo është guma jote. At gabimin që e bon e bën një të mirë mrapa. Te mhoha, ta fshin gjinoj. Shkrua të mira në vendin e asaj. Këu udhëheqni, këu udhëheqni një sistem të ri promov, edhe si po ta shohin, as po ta shohin tut ç'i spo ban. E sytë e gjerë me përdori pra, të çert, me siguri shohin se as vërtetu sa ato ç'i shohin prej mëne e luajn shahin më mirë se ato ç'i janë të luajë natskan lak me kontrollu dijon e hem me lut tem gjë vimë ektoformone pra ja, këtë ato hormone din me tregu di çka thuj më bëj as hajde bolmo hajde bolmo sami nuk a'sh në rregull që ni këmish bash 7 vet 8 vet të përvarto populli pa laj o këmish sa'sh në rregull se të keshin modë jonë ja thoin u bë taban u bë bo. u bosi stem tabanistik mo u bëron otomkeri i ka dal shina mo Ajde çetri ha trëgoj shikako ama 3. Çfarë modele kanë dalë mbarë pa? Çka po e lip nevoja? Keq kësaj i thojn pun, keq kësaj i thojn prirje, keq kësaj i thojn delocshmëri, keq kësaj i thojn friga. Nallahu inde lezelaluhu dhe lesano. Kata marmenia in der rua ri jemat për një njerëj, izili ahun për miçeshme ne katunit. Kan katun çeshme. Ahun për miçeshme ne katunit edhe kanë gadvak, kso tha. Kanë gadvak për miçeshme edhe ai lajmet krijesore ato që janë më parimore dhe marrin lujtë ka to larti marrin te ai a është vërtet a është vërtet se ai më shumë ai ke kapë marrti ka po kush ka shku në fushë ditë edhe kush ka ardhur në fushë ditë se për miqesh me gjithë ditën po un <clears throat> po pyet këtu a sa marr më nei për miqesh me gjithë ditën ai ka pa këjtpund po a sa marr më nei për miqesh me gjithë ditën a tash marr më nei ndulla gjithë ditën a A tash morë, a tash turp, me le të, të të vet për miqëshme mos më bë kurrë. E mirë, po po të pyet pra, sa vet më duhesh me ne për miqëshme për më bë diçka? Un po të rregoj pra. Je të nëu Halay salamit isli, jetoj nën çinë ta zgjidh vite, keçat jet me ta fal, ndaj smra mi del un kam ne për miqëshme. A kjo kushton shumë? Kjo kushtojnë shumë, kjo ju kushtojnë qerve. Kjo ju nuk ka ko, inderuar i gjemot. Qa i shirin përmi murin e qeshmes në fusha që qeshmes ka tunit, ati barin të kurita qeshmes për i rritët. Për një dit për i rritët një plom. Ku i për alema të me prea, tu? Kush do të akositat, kush do të të erat, tu? Kush do të ne emularat, tu? Un ho jam edhe shoktë mia, inshallah. Shpjegojm për çështjen e fjalës pun kur si xhamisë. Ki dersion nuk e përfshin zotin e shtëpisë, i cili e vjen punë për shemb me cit playin, ku të mbledhë 4 play me cit trap edhe me bë punë. Aja as një punës. Asaj që nën në kursi të xhamisë i thojm punë. Aja as për fri, aj nesla. Më move. Aja drosa aziz më mova në, në kët botë që nte më shumë ti shkruat sejtësili prejneve, detyrat ve e veta, problemin matematikurë, në drasën e zezë, du të më shkubë e morë. Në drasën e zezë, ku janë shkrujtë gjitha gjënërë. Tha Rasullallah, rësatë u sëlemë. Khejru, lukmetin ekeltëha, ma ekeltëha min amel jëdik, kafshatë më të dashur që ka kalunë gojën të ndë, është ajo që i kalunë prej dorës të ndë. Kësto thar Rasullallah, rësatë u sëlemë. Pëjnë në Dawuda, r Kërë në kulumin amel jedi Se Dawud a.S. për nga mërë Allah të hante për i punës do rëzve O ju pra O ju që i prini Se me au përmeni emnën e posit Për ju dalin kokra në likur Që për ju kursajnë kësi hovi pra Së me au përmeni emnën e posit O ju që i prini pra Kje hadisi Muhammed Mustafa s.a.s. Nuk e ka për qëllim grebul kërë Dawudit Kje hadis nuk e ka për qëllim parmenën edhe plugin edhe stenen me gjithë shgjelën edhe qiftin që i ka lavruda u dhalisrami me to. Asë që e ka për qëllim që kishin me të cilin a i shtipi hekurin në mënir mrekulluese. Si ka për qëllim të to. Asë që ashtë qëllim historik me da i tregu të kaluarën e jetës që i kaloi Muhammed Musafaya së lalale së lëmë përpën nga mërde më parshëm. A i tha, o ju... Ate që ju për e lipnit jasht mit me avafru ja Ate që ju për e kërkoni prej abanjive me avdhën ja në pjatën e cila ka emnin në ketëras Pjata magjike Largove në prej kësa i qeshtje se kjo qeshtje me të vartetën s'ka kur gjohët përbashkët Ta se Daud a.s. ka hongër prej durve të veta Ate që juve për ju duhet ma shumëtja e ka emnin pun Me të cilën pun dilni në majën e kodrës ajo duhet të bërë nga durë të juve. Se pjatë magjike nuk e këzistën fare. E kështë se dhi për i plezhë vendohë që se dhi sa shkusur, shka është ajo pjata magjike, atu? ajo pjata magjike, shqip, e ka emnin lete qitanjirë. Ajo pjata magjike, aq, a i fa kelleri, a i fa shërptori, a i fa magarnjeri, qka ma, i sojnë ati, o se di, Vjen me një sahant, një restorant, që ditëshëm, e me lej, lej, fantazie, e të i sejlë durd me të anu për para me hongër, e kur ta në e në tavolin, hipkish ka me hongër në ta. Fantazie! E qështu pra kush me ndër, me afru popullit vetë një liri, me, pa, me, me, me, me shkop magjik, me pjatë magjike, pa nga zhu dorën ta me ati, ashtë fantazie. Maj të mra me ashtë maria, jo, inderuar i gjemotë. Rasulullah e së të selam, a i s'pjegon sistemi në Allahu dhe lejënalu, a i nuk s'pjegon në hadis, atë që ka ka i qef me s'pjegon pësë a i ka qef të wama janë të ku anil hewa in hua illa wahju një uha a i nuk s'pjegon nga vetë vetë ju a i s'ash epsh, a i s'pjegon sistemi në Allahu të tha, ma kafshat të doshur nuk e ka përqelim mantijat e si pirit këtu s'jan përqelim petat me kungl këtu në Nuk fol e mësu si njërzis për ratën e petës në hadithin e ti e me zonë gjithat hadith që e një sistem dhjelor e përfshin me vetër për një mantit i e. Khejru lukë mëtin kafshat. E shka kuptonin fjalën kafshat si ju se di kafshata me dashur që ke hangër të Allah u dhe dhe dhe lalu ash ajo që ti për ta ke investu me dorën tamë. Ta ta inë në Davud a.s. Kena je ku lumin amel jedi, ta Davud a.s. hajke prej dorës vetë. E kjo nuk e përja për shton kapshatën e bukës. Nuk e përja shton, po a shumë me i manë se aqë. Ndokët se dëmaqini jëtë, a du do ashtë me të shipi përja është. A banë, më ndjoj njësi një gjithëse momenti çka do të them me, me ushqim i përjashta un kur kam qenë në xhanos në shkollën fillore i mi pas ushqim i përjashta me një mënyrë na naipsin me hongër një gjë e ka pasëm nën Tamal Amerik ai taml amerikan në riapti thojshin natko naipsin me dolloj konverva 5 kg për fëmijë i thejmë të spiënaqish me maraka tharëse që kemi pas ditë kemi kujtohesh me se dhunja e madhe në grubin se ka sken atë e madhe e kish me marakë Një cilësi prej cilësive, të ati tamlit Amerikës ka hajshmina, një cilësi që e ka pasaj, kure më shëgojën të në bishen halë. Bishen halë se su selke guan ta mrena. U baken i fe, e li me një malterë shumë i fliçën ta, e zdish e ka me që u gojën. Dë një herë, dë një herë, në ka pas dalë për hune. U se di shka ka mrena, kresore ka goja, e për hune vdil ke jashtë. E u ta shmina mirë në të kohë që që mirë që ka për të flasë o të ti, o të imami jashtë të gjamiës o të imami jashtë të gjamiës keme hangër ta më lë Amerike edhe keme stesh ma si ta më shëzgojen ka me dalë për të hunë atëherë veç për hunë në adilke shti edhe përveshi ka me dalë në këtë konë e mrabe ka me dalë edhe përveshi disa pika ku i desu shtine mrenda në borën tanë sistemin e dahuda a.s hapër e i dërës tëndë hapër e i dërës tëndë se ajo qëka të hajpër e dërës tëndë e Allahu e dënë e tani si të hajsh për e i punës dërës tëndë qëka ke dëpëra e ke arrit atë e që Allahu sanë kurani këri vëmën jetë takë i laha jë gjallëhu më kërëgën kushitutët Allahut fa unë i bajë rrugë dalje i qëli rrugën ka primtu Allahu për rrugë dalje fa unë i rrëzokhu min haj i japë me hongër për i rrugëve që a i zdin fare me i mendu a i zdin fare me i mendu se ka vjen rëzki zaten i me zdin me i mendu nuk di a i plët fuqishmi i banata unë kam mundësi me afru një nëzët shembuj të rrugëve të fornizimit për, për, vetëm asish ka si din tipi ka vinë edhe unë si di i ka spjegu që tërkush edhe kam fan gjamin në ligerata që i kanë kalu herët Arzaku, një poet islam ka thonë Me konë rëzki që i hanë ti në barkë me hi me men Sa ke men ti Me konë që i pasu një atrashët në arke në njënit kush sa ka men Sa a i poeti Uki kishtë e dekë për të hangër për ate sa ka a i men Ta ka men, kur në shkoll, asë klasa parë, asë klasa ditë, asë që si ka nejtë për amësusit, kur mishë zaifë, vështë trashë. Qësi ljopë shë i ka harru për jashtë, a i zulum qëari, qësi vend trashë apdarsëmës, qësi desh për mishë dhe qësi kejtë qëto të veçanta, qësi pa qesë, kejtë qëto a i haë. Për të fërë një armoti se e kishpyt një një ukin në rrugë, sa pëse s'pa i haë zaifëtar, sa mës pa i ka vërdisi unë sa që donash që pa skrit kucha për mizardh, ato pun janë të yuvë, sa ju të spija ju i disini. Jo ju citni veget të spija xhë. Edhe mës mas asaj tonë e për tipni sa kërdin, thamë ki pa sa kërd tonë gërdnë harun. Ta un sa kërd, un i hahta trashë, un jam çshto. Edhe kur mboj as në boj? arën period, as në dibër, as në katlanov, as be papu, as puma, as kapota, as çebe. Gjithmor zotni. Gjithmoni limum, a keshku me kredë dhe një herë, as një herë, a hajel pjel bitan, as një herë, gjithmoni limum, e për se gjithmoni limum, se mistrash ta me pun, ta me pun, në librat që kam lezu në për qeshët e aivanve të butëve të eger, kam lezu me një librë se hajë nga të për një natë 178 km, 178 km në vijën drejtë, një vitë drejt për një natë e për mirë, për të për, për pra edhe ti me dalë me hësi 178 km pa hangër diska qare sa. edhe ti me nejt 178 sahat në kom atje ku do dojnë me të morë me punu një pun ta e gjithë një punë qare sa. ama e kemi ndru sa sahat për një kom Heç, sa ratë s'ka mi shtrash s'ka mi shtrash ku shkojnë puna Çoftu kamë shku punat që ti më prit. S'ti mot mot mishin e qurbanit dikuj në hangër. Pitoni gjog pit qurbanit dikuj mot mot. Allahu xhalla xalaluhu. Ne bëna boni sistemi në Islam, i cili sistemi ka emrin punë, e na çka banë? Ne aljamate që erdh po na thoin tash për muslimanët se pa punë janë çu çu. pse musliman janë? Jo pse pa punë kanë me vën, po jo pse musliman janë çu çu, po pse janë musliman të pa punë do do po para te anaerso pse jan musliman pa pun. Walaqad atayna Daudam minna fadla sa Allahu al-Quran al-Karim. Daud alayhis salam te ka thonë ne presmiera me 200. Edhe i kam thonë. Wa qaddir fi an نعمل سابقات. Sa kemë ndërtuën jetën. Sa kemë ndërtuën jetën. Drejt përzëriti, mjetet e luftës ti kemi punu. Ai mbante elekat. Sa Wa qatë dirë Në an, e mëllë sebi ghatë Ta ato ti marëjsh mirë Ta wa qatë dirë Fi sërdi Në kurani kërinë Ta Të matuna Mirë <coughs> Wa qatë dirë fi sërdi Fjallën qatë dirë në në vizone Të matuna mirë Qëka të stëpë? A ti gjalli qëka ti veshe Ti bojnë të mënë Most ti një në ranë Kur ti veshe ato Edhe ti akrinë punën Most ti ashë përthajnë Shpata anë mikut fare Ti marëjsh ato mirë Jo më smë imaruk ti spi bajka ti spi bajka e veshje la, si bon, e laft la, i boni lamt pra be ankit. Sa وقدر في السرد sa ato punojsh inxhin inxhinieri kisht ti punojsh matematikisht ti bajes ato tmira edhe vetem nje ka ngel ne ket zeman prejative e lekave ci ndertojai vetem nje un sa shih pyramide se e haten ket ato njer si miren me ato pun ne perbut nuk e pa ato se ai ku e filloi ku e krev ata është në formën e federeve, i ndërtumë mirë në muzeu në Damaskut së dë është, nuk dule në që është djetarët e kësa i kohën me ditë, a i këj ka filimin dhe këj ka mbarimin. Inderuar I ndëruar i gjëmatë, Allahu të ava qatë dirfi sërdhja dhe hudë, këtu s'kallë ojë, këtu s'kallë shimë, me në krasim shumë qëkurt, e di që në kohëhje me bo po krasime, që së vëtë në këtë venë që marohën Gjyshi ka maru leje, babaj gjyshi, gjyshi, gjyshi ka maru leje, këto maroj, a i kipas. A është villu pak mana, ma nama, a bo ma dhe nisenë. Sa, sa, sa bo as nisenë? A nështë dhjetë leja që ishë marot. Edhe ki popull shpesh herre në në zonin me thonë se, a, na me neve s'kaloj, na kërtë, na qështë në dokëve se na kërtë janë njësmi për një mehë. Aba asban më vet diska po kur po ja nisni për nime Kur na pe animi për nime na kurt ja nismi për nime ja kjo vërar letë stremta ape në çetran vera atë letë stremta vet kan stremta më çok stremta e kur drejta kur për nime Besimtar o jema gjë, që jumos niket mest te kti derthi edhe një herë po thojmë o zot namazin e xhumos ka bull o zot leja drejt banajt mund të ti marrojmë na Se ti i këtë dëshirë, ti i dënë vetëm të drejta. Ti si ti të shtremë të të nuk i prallonë. Se ti ke thonë sapat e drejtë, ti ke thonë zemrat drejtë, mendën e drejtë, të mënduar i drejtë, punën e drejtë, edhe lejët e drejtë. Edhe bishti i sakitës duhet me konë i drejtë, edhe bishti i grebulëtës i drejtë. Të gjitha këtë punë duhet me konë drejtë, a janë disanë këtë vojtë shtremë të amë punën e kërinë drejtë, Allahu Gjelle Gjelalu në Kuran i Kerim në ajetin 37, edhe ajetin 38, surët hud, ka thonë për nuhë a.s. wasnail fulke bi ajunina. Dhe hud di ka thonë ato ti ma të shmirë. Nuhë i ti ka thonë për anijen të amarejsh parasivit me. Qëka është parasivit me? Allahu Gjelle Gjelalu u vjen ati ku a të ndërtu nuhë janijen edhe që qënë mësi, fa të ndërtojsh parasivit me. Dhe sëtë nën kontrolin tim, s'ka... Si me gabu? Ska vënë si me gabu fare, këtu zbanë me gabu. Se këtu një gabim do me thonë fundosja ative që do t'hipin ta. Dha wasnajl pulke bi ajunina, anien ke me ndërtu në kontrolin tonë, zguzon me u gabu asë një milimeter. Ti oth ti që u dheqë, imami jashtë të gjamirë, politikan ta ndër dhësh me ndërtu para. Sive të Allahu dhëllë dhëllë që më zgabu atë fare, se ajo është aniena, Në të cilën fundosës populli që ti dojnë me ju dheqa ta. Ska mundësi me gabu. Se këtu nuk falët. Nuk ka mundësi me gabu se nuk falët. O ti që i deli mamë me ja u falë namazin e gjumaz. Allahu qëllë e gjelalu ka të kalu t'i e në përmet kurani kërimit qartë. Më zgabo. Më zgabo me dalë pa abdes me ju falë. Se namozi i kejt populli që tu kanë lillë mrapa, më varët prej abdesit tanë. Këti abdes? Edhe një gjek rregullab namaz, një namazin jematit e ka të konsiderushëm. Nëse ti av ke falative gabim. Nëse si av ke plotsu kushtet, ata nuk kanë mundësi me dal prej xhamisë me thon, çka i ka mbaron pa i hënë se do falla. Jo, namazi i nimit jematit xhamisë duhet të përsëritet, nuk kanë namaz, nuk ka shkon të konsideru. Pse ta shkon të konsideru? Kuash nia, nuk ka shkon të konsideru para te se ti në gjamië thu, për e bajnë i jetë, me falë në mëzën e gjumarë, u këtheva ka këvla, në emni në Allahu qëllë e gjeralu, ju lidha këti imamit. Edhe s'ke mundësi me falë drishë. Ti s'ke mundësi me falë në mëzën e gjamië, se me falë, unë për e bajnë i jetë, në emni në Allahu, për këta në ka këvla, ama përinati spilidhë në këti imamit. Ti s'ke mundësi me thonë këto. Pra, pa qeter du është A i hojja me do e mos e ka të jetë në regull. Me do e mos e ka të jetë në regull. Kanë thonë, nëse ndonë që i si hojja delë, jam falë gjëmatit namazinak shumit apër qetrin, edhe ajl e dinë ma vonë se s'kish pas apë dhefë. Që ati gjëmatit duhet me lejmru në vaktin qetërën, ative që ishin misa pyrë për tërkije duhet me ju bërë telefon, ative që jelëve duhet me ju qurë letër, se namazin që i falët mas muhe, kam qenë pa apë dhefë, duhet apo e bojnë marë këto politikanët që për në udheqin ka pas dhe zvet e majtë vrami po shkojnë e po del kejtë gabim joni aqojnë mara letën moni se e patëm gabim pa, për sritë në jo ath një po pas po, jeton me di fjalë kështu përsojnë ato koha do të kaldonë se shka kam bohne dhe ah, nëzë ditët e mija vinë edhe u kri Allahu qëllë gjeralu vun i rëndë tha në mozin ti mara ho gjok Kër dillshme janë falë gjithë të i poplin që kanë mora pëdës Edhe vinë zojnë po të lidhë mi ti e mrapa Se e dim të bindur se je në regull Nëse gabonë sa kemi vore endin I cilje ka endin se është ja haresës E plëtsonë më fun Ku janë të se është dhe ta haresës të imam të jashtë të gjëmjës Kur kush se vise është dhe së po banë Për gabimet që po i banë E sa so ka kohë me pri Sa so ka kohë me pri terit vene a i shasë gabonë Kur dhe t'i vene rejnë, ati ishka t'dinë me bostë t'i vitesh d'athu? Dlazër, <tri> unë prapë për e të eki fjalinë e Volterit, një filozof francez, a i tha, Un unë lezovan gjënë arabet për këtime, se frëngishtë nuk e dhjone. A i tha, i ra, i dha aratë, nahda kaumin, allimhu kejfe ju fakër, ta nëse dënë me trezu një popël, mësë e më me mendu drejtë qoftë, nëse don më të rrezuj një popull, mësoj me mendu drejt. Nëse arrin këta më ikri këri një pun shumë të vogël. Ata shumë pun krijën nëse nisin me mendu drejt. Fa was wa yasna alfulka kull wa kull ma mar alayhim ala min qaumi sakhru minhu. Fa Nuhë ndërtonte anijen në zar. Dinia 500 kilometra ka qen larg bregdetit, ai vendi ku e ka ndërtuar anien. Dini e 500 kilometra larg prej bregdetut, bregdetit. E po po po ndërtonte anien <gib quê> <Theshin këtu? gib quê> e kaloishin do. Kaloishin do, ve shifshin çka po bën. Çka po bën ti? Po ndërton një anije. Po gjinksu. Sa hiru minhu al-Kurani Karim ka thonë Allahu fejë ato. E ki. Kur të hipesh ti në kët anije, këtu kur ta vitise, e kur të lundroje ato na pazall. Sa Allahu Jalle Jalaluhu nuhet. O ti dosti emtha. Ti ndërtoi e këta ndall. Ndërtoi nën kontrollin tim mos e ban gabim që populli jot mbesë bramit fundosen me të. Sa po thoju kive. Si po falin për t'kaj, edhe po falin po tallen me ti Jezu. Inna naskharu minkum kama taskharon. Sa na do vjen dita të tallemi me ju ashtu siç po talleni me ne. Sa huju freisëd të kjo dhët ndorë sa allahu jelle jelalu inna naskharu minkum kama taskharun adit që ukri procesi adit që një anujt mori fund adit që një anujt mori fund adit që një ndërtunë në kontrolën allahu jelle jelalu e tagabush me ishtefare allahu së anujt a ukri së rabbi mori fund urni jot unë e kam po hazër së khuz min kullin dhëvjëjni sënëjn së marim mashkoj të edhe femnët gjithë sejtë qiftë. Gjithë sejtë prej njerëzve qiftë, ma shkullë dhe femënë, prej kapshëve qiftë, prej barnave qiftë, se do duhen farat edhe barnave matisë britës në topë, se zëtë kesh me hangër, do filon puna prapë, prej barnave, prej kokrave, kejtë, prej nsekteve, qiftë meri me vete që jetat vazhdonë. Njerëzit praputanë qiftë, Ta ku po shkojnë këto që i pojipit në ketani e një dhalë? Ku do të shkojnë? Nuhi ju thëjke ative talnu, talnu. Momentja asha fru me u talna me ju. Ta raportin nëmër di. Allahu gjëlle gjëleluhu e din të mirë. Ta u boja nuhë, ta u boja rabbel alemin. Ta ja se mahu, ua ja arda, o ti toka ime që të kam kryu që flenë edhe ujin jastik e ke, 75% e ke edhe jorgane dhe dishek, po edhe poshtë nënkrie e ke 75%, oj ti toka i me që flenë nui, tha gjumin që flenë bi uj heke, edhe i tha Allahu gjëllë gjëllë uj, dilë prej toke në altë. Dilë prej toke për pjedhë, falë të kalma u, ala emrin katë kudir, tha janë taku di ujin atë a i prej në altë, edhe a i prej poshtë në me, tha Allahu gjëllë gjëllë uj jam taku në mes, a i pej poshtë edhe a i prej nëlpë. Shifë që në ndërë, një një një prej ative që shifë kjo ndërë ishte edhe gjallinuhit. A i ka pasem një nësem, shifë kjo ndërë, o, biri jemë, o, biri jemë, fa, ajde hipë këtu, haqë hipë se pëndijët mërenda, fa, se awi, ila, djebelin, ja, simuni, minel me, fa, unë hipi në atë kodrë, në atë gjemë për shpotë Nëve na shtona jo ajo e gropa, po shkojmë në ogrop na, ajo gropa neve na shtona dje. Nëve na shtojnë shabaya, shtyde të bashku Amerikës, kishtonaj, kishtonaj sën pi, sën pi me Amerikën, ato kishtona ai. Kishtona ai s'ka thën pir, thën pir çeron hesapot me grat, kishtona gjëse na do ti çeroj me hesapot me nivën tjetër. A hesapot e veta me grat të Amerikës pa çerunu hala. O nderuar, s'ka kodër ti shtatol. Kësev në anijën e nuhit edhe hipati, se ati është shpëtimi, anijë e sot me kësa i kohë, është islami cili është detë shpëtuas, është bregdeti maj qartë i arit, 24 karatë që Allah uzbriti për shpëtimin e muslimanve. Tha, unë se awi ila gjëbelin jafimuni minel ma, tha unë e hipin kohëdër, tha unë shpëtoj. Në momentën e fundit, i tha Allahu oh, gjëllë e gjëlelu nuhë a.s. Tha, o zërë, in nëbni, min ahli am, stheme, sa që ki gjali jam sa ashtë i grusë teme qështu i tha dhe me kënë t'hipe banja së qëreja ti diqish për t'aloti e me t'hipe Allahu gjelle gjelalu sa jo jo këto une ma nuk njop kushka qka ka këto nuk vin në shprehi ma gjuhët këto nuk ven në shprehi kombi asë nuk ven në shprehi avtobusi asë nuk ven në shprehi bicikla këto nuk vin, vin, vin, vin dëshira Të në të vinë dëshirat e gjirët në nësë qikësit, nuk vinë shprej i fare, fa Allahu gjëllë gjalu, pa sa ndëgjo o dërët, sa latu khatibni fillezina zalëmu, sa mos i drejto lutjët e tua të kaune për ata që kanë bozëllumë. Sa mos i drejto sa, in nehum mëgë rakun, sa ashkrija ative, sa ato kanë me batistë, sa ato do tjenë batistëm, njoni prej ative që djetë jetë i batistëm, sa djali jësë djetë batistëm. Gjalliot sa do të bëtisët. Innehu lejse min ahlik. Tha nuk është këtë gjalliot. Nuk ka familia jote. Nuk ka i familis besimit tanë. Allah uqështu i njef njerëzit. Me besimi njef. Tha nuk ka i familis besimit tanë. Edhe e përfundej tha. Innehu amelun gajru salih. Tha është gjalliot pun pa pun. Tema e jënë sot është e lidhën me punën. Tha gjalliot është pun pa pun. Innehu amelun gajru salih sa gjaliot është punë pa punë, sa ajse di shka punë, ajse di në të lënë punë du të me punu. A shë vërtet inderuar i gjëmot, se kjo bot ka rëzice edhe ka kultuqe. A shë vërtet se në këtë bot ka ullë drejta, po a shë vërtet se ka dhe hëndeshe. Në nëllë të drejta, e lusim Allahun që lejëveri u më në bëk, qëndru shumë to. Në kultuqe, e lusim Allahun që të nëndihmonë me vëzit në më kadaj. Në h Në lusim Allah unë gjëllë gjelalu që të në mësën atë që se dhim, e lusim Allah unë gjëllë gjelalu të në largon për e punës që hajtë në shqipajtu, e i lusëmi gjithë njerëzit që në prinë neve, edhe i takojnë sëpa ku palës të shahadetit, i lusëmi ato që mëzbojtë vënë të këtajnë me zonë, edhe ata jënë vetë vete, po me zonë të dojnë, është shëhëduan la ilaha illallah, u është shëhëduan se na jemi të juajt për juve skavndame edhe kësa i fejë që ka ki popull me 85% nuk i qesim i arneqe edhe i bojmë të falë apre i gjamiës ati konstruktorit ati instruktorit, ati fjalë dëgjusit matë matë të popullit që i flet nga valet e jashtme se shqiptarët janë 50% musliman e 50% jo musliman i bojmë të falë apre i gjamiës se ti popullin tanë prej popullit të të tëllit me ndonë se je përren ti përren brinjen të ande si ta konsideroj shtonën faktikisht a në këtë ras mësash e jo t'ja se jasaj se e kërrej Shqiptarët nuk janë 50% musliman pa ato janë 80% musliman 15% ortodoks edhe 10% katolik këto janë Shqiptarët pra s'ka nevoj me diskutu të e për në këtë fush ashtë gjaja këjtë e qartë ajo që duhet diskutu ashtë Çato ka të tjerë 30%. Çish mendojnë edhe çish mendojnë ato 10%, çish mendojnë ato 15%. Ku janë shtri aktivitetet e janë në spal, edhe ku shtrihen aktivitetet e palës tjetër? Se këto dështëm na dështëm, nuk ka kohë, me fol drejt edhe hapta shumë të qartë se këto janë pol. Kto janë në pol? Kto s kanë çën në pol? Edhe na kur e folim këta nuk përçajm, por na e mbrojm këta. E mbrojmë se këja është e vërtirë, nuk kanë që të janë palë. Unë nuk e di, ku shkaj, ku shkaj i, i të razoj në prishtin, gjindra mija muslimat, me i festu pashkët. Kaj dërë nëtash. E prej zotnive të pashkët, e asë një se fali kur banë bajrami. A kanë në palë, pra. Ska mundësima me diskutu në hartat e drishtat. Ska mundë thimo me disme studiohartën geografike prej ka shpina, prej ka balit dhe studiohet. Nas kemi nevoj për purimët e pashka dhe të herbutit, herbuti pashkat, herbutajzive në tja uron. Na, na, na dim me përsu vetë, na, na me herbuta dhe talbuta nuk kemi nevoj, neve na jemi vetë ato shka jemi, inderuar i gjemotë. Shtu nga di në qerët se jemi qish jemi edhe s'ka nevoj mu bo qerë. Po për neve kërkohët punë, për neve kërkohët që na islamin të kuptojmë sistem, e mos të kuptojmë lëndë besimin a atëkuptimin e ngusht se duhet falmi na. Ka thonë kurani kërim akimus salat, fali namazin, kja është një ajet, di. Ka thonë, fa men shahit e min kumushara, faljesu mu, Ramazanin i nëre, kja tre. Edhe ka thonë shkonin haq, katër. Ka thonë dhe atës zekja...